ilaein ilaein ilaein waqanna ljubilih alarma in sallallahu alaihi ve sellem ve rahmetuhullahi alaihi govorimo o jednoj posebnoj osobini koja neizostavno mora krasiti svoj imak, i svoju jednobjednicu. Posebnom srcanjem i badito srcanjem djelu. Ne mogući da torste jedetik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 tijela govori suprotno. Razumno, insano, podvrtog u vijerniku ne bi se smjelo desiti da sebi priziva nešto, pa da zato nema dokaza. Pa tvrdi da nešto posjeduju, pa da zato nema dokaza. Dakle, ovo je posebna osobina koja treba da nas krasi. Moramo se upoznati s njom, upoznati s dijelima koja razvijaju ovu osobinu u našim srcima, jeli, i krenuti ka postizanju ove osobine. Jer doista ko bude istinski volio svoga gospodara živjet će posebnim životom. Onaj ko ne bude imao ove osobine pri sebi bit će u skupini mrtvaca koji hodaju zemlju. Onaj koji bude istinski volio svoga gospodara Allaha Subhane, njegovo srce će biti osvijetljeno Allaha im nulom, Allaha im svjetlom. Točim, onaj koji ne bude volio svoga gospodara istinski kada treba njegov život ili bit će tmuran, ispljenim tagobama, nedaćama, iskušenjima, Jali. Pa ćemo večeras za u Zalohu subhanahu tala dozvog go, go, go, go, govoriti o tome. Allahu i ljubav. Kako zavoliti Allaha subhanahu tala? Ljubav i prema Allahom. Nekim pokazateljima da vidimo imali toga pri nama. Jer kao što rekao, nedolikuje nam da nešto prizivamo sebi, a da ne imamo dokaza da to dokažemo. Pa ćemo vidjeti jedan, jeli, rendgan da vidimo imali toga kod nas. Ako ne, onda da se opoznamo sa djelima koje razvijaju kod nas ljubav prema Allahu subhanahu ali prije, da bi nam ova osobina bila taka, tako slikovita i da bi, dakle, našla se u našim srcima, da se upoznamo sa njenim značenjem prije svega. Pa Ibnu Qayyim Rahimahullahu ta'ala u svojim dijelima i posebno u tijelu medaržu salikin spominje značenje ljubavi prema Allah subhanahu wa ta'ala u arabskom jeziku, to je tako subhanallah slikovito. Dakle, govori nam kakva treba da bude u našim srcima prema Allah subhanahu wa Pa kaže, čuli ste, I kod nas se kaže mehabbet, mehabbet, čuli ste, pa kažu da mohabbetimu, pa neće svako da mohabbeti, jel tako? Na ne mohabbeti svako, ne sjedi sa običnim, neko, neko ne sa onim koga, koga posljedno voliš, pa dakle to dolazi i od mehabbeta. U arapskom jeziku za ljubav se kaže mehabbet ili kaže se hubbe, kaže se da ova riječ dakle, preuzeta iz riječi ili ima značenje uluva, iluhura. Ono u arabskom jeziku ima značenje visine. Iluhur ima značenje jasnosti, vidljivosti. Pa se kaže hababel ma'u wa hababuhu. Kaže se kada padaju obilne kiše. Pa se voda uz burka. Pa poraste vode. Toliko da bude vidljiv. I te kako. Pa isto tako kaže Ibn Tayim Rahimahullah tala, isto tako ljubav u srcu vjevnika, pravda Allah, da bude jasno vidljiva, da bude visoka, da bude velika i da bude jasno vidljiva narošta kada razmišlja o svome gospodaru, kada se njegove srce uznemiri, kada razmišlja o svome gospodaru i susretu s njim. Također, kaže, ova riječ izvedena je iz tebata ilu zuma. A tebat u arapskom jeziku ima značenje postojanosti, stabilnosti, a luzum ima značenje drugotrajnosti. Pa se kaže wa kaže se za devu kada se spusti i kao što je njoj svojstveno ostane na tom mjestu dugo. Deva kada se spusti ona ostane na tom mjestu. Ako nije to njeno mjesto odteće spustiti se negdje drugo u kratko i onda doće na svoje mjesto. Kao što je poznato. Salatuhu, salatuhu, salatuhu. I na tom mjestu će borati dugo. Pa isto tako kaže Ibn Qalim ljubav prema Allah wa bude postojana u jednikovom srcu mora da bude stabilna i dobitrajna. Dokon cilvok nekoho živate. Kaže se da riječ na habbet ili hub također prevzeta iz riječi hab. A hab u aramsko-minsko ima značenje zrna. Habbe, čuli ste? Habbe, habbe. Habbet tu ni je množina od hab. Hab je jednina, habbet tu ni je zrna ni Ima takhle značenje zrna. I s koje lirniče sre? Biste, sve izniče iz tog zrna. Isto tako kaže ibnokra ibrahima prema Allahu subhanahu tali to zrno koje morali bude u vjernikovom srcu iz koje izniče sve. Izniče, rasta, ima, rastu i jaduju se kod vjernika mnogodvojna dobra djela. Dagodjar kaže reč ili mahabbet preuze taj od riječi el-ahidbe malo prije hub, o sad ahidbe. Ahidbe ima značenje onoga što se stavi u posudu makako ona bila velika, ali kada se to ostavi ispuniti u poslu što hoće da kaže kada se ljubav ujedinikom srcu nađe ima da ispuni cijelo njegovo srce ljubav prema Allahu subhanu te alahu da njegovom srcu ne bude ljubavi ni prema kome drugom slične ljubavi ni prema kome drugom već samo takle prema prema Allahu subhanu te alahu ta a takva nakada dakle treba da bude naša ljubav prema Allahu subhanu te alahu jasna vidljiva velika dobrotrajna poustojana je li s koje izniče ima, s koje izniču, je li mnogobrojena dobra djela kao što ćemo vidjeti u te pokazatelje, je i trebalo ispunjava naše srce jedino ta jedino ta ljubav. Kao što rekao, mnogi prizivaju otvar koje je da vole Allaha subhanahu wa ta'la i to mogu, je to pitanje srca, je li tako, mogu, svako danas priziva, čak ćemo moći, u Kur'an i Sadullahi ahlu kitabije prizivaju da vole Allaha subhanahu wa ta'la, da su oni njegove ahibba, da su oni miljenici njegove, dakle moraju svako da tvrdi. Međutim, kao što reko, treba dokazati tu, treba dokazati tu tvrdnju. Pa u Allahu ejtin se sve, Allahu subhanahu wa ta'ala, i Hisratu as-salam, došla su brojna djeca ja pokazuju jeli naša duša od Allahu subhanahu wa ta'ala iskra ili ne. Pa možete je opisati pod 1 2 3 i da se preispitujemo imali toga pri nama. Pod 1 preizvinkivanje susreta s voljenim Allahom subhanahu ta'ala. Mniko voliš ontu dunjanku. Mrziš da se sastani s njime ili preželjkuješ kada nekoga posebno voliš na dunjanku, a lohu pripada najvišešnji primjer, kada nekoga na dunjanku posebno voliš, volio bi sve svoje vrijeme da provodiš s njime, tako? Ako si odvojen od njega, preželjkuješ kada ćeš se ponovo sresti s njim. Neznam, udaljen si pa dolaze ti poruke s jedne s druge strane svijeta od sad naše Hadije, pošalješ u poruku on onstu. Preželjkuješ u susret kada ćeš se sresti s njim tako pa je tako vjernik koji tvrdi da ishrabovlja Allah subhanahu wa ne smije da prezire ne smije da prezire su Allah subhanahu wa da na priželjkuju da se pripremi za taj susret i da priželjkuju jeliko što prije da susretne svoga gospodara Allaha subhanahu i hadis u badi musa ta radiallahu taala se da Allah, Allah poslanik ali salatu wasallam rekao ko bude priželjkivao susret sa Allahom i mu Allah će priželjkivati susret njim Ako bude prezirao susrta, Allahom i Allah će prezirkivati susret s njim. Ako bude prezirao susrta, Allahom i Allah će prezirati susret s njim. I poznavajući svoje robove, da među njima doista ima njegovih iskrenih robova. Allah subhanahu wa ta'la je odredio taj dan susrta. Odredio je taj dan susrta za onih koji žuli da se susretnu sa Allahom subhanahu wa ta'la što bi je. Pa kaže Allah subhanahu, Men kane i fa inna ajal Allahi la Onaj koji bliželkuje da se susretne s Allahom neka zna da će se i susreti s njima. Da će taj trenutak zasigurno, zasigurno doći. Zatim pod dva, preželkivanje, osamljivanje i dozivanje svoga gospodara. Učenim njegova govora, Tako je noćni namazi. Koliko nas imamo noćni namazi? Ustajemo li, klanjamo li noćni namazi? Koliko dugo klanjamo? Koliko razgovarujemo sa svojim gospodarom? Dozivamo svoga gospodara njegovim govora. Jel tako, nekoga koga posebno voliš, njega često ispominješ. Pogotovo pod njegovom govorom citiraš njegove riječe. Jer ga voliš, topiš se. A dakle, bjerni koji voli Allah spodinu, najviše od svega, treba dakle, da koristi sve jedan trenutak da bude osan sa svojim gospodaram. I da doziva ga njegovim nezvušenim govora. Ja kažem, Muhammad ibn ala, rahimahullahu tjela, ko bude volio Allaha. Ko bude volio Allaha, zavoli Allaha iskreno, volit će i da ljudi ne znaju za njega. Volit da ljudi ne znaju za njega. Neće imati puno vremena za ljudi. Da se miješa s ljudima, da prohabava većinu svojeg vremena, jer bi provodi s njim. Ko bude volio Allaha, iskreno, gledat će sve jedan trenutak svoga života, jer bi provodi osam i s njim. El-đunay, Rahimahullahu ta'ala, kaže, ko bude volio Allaha, zaborajuće sve mimo Allaha koja iskreno zavlja Allah subhanahu wa ta ta'ala, nikom drugi neće biti tibitan. Naramo da Allah subhanahu wa ta ta'ala dolaze i narube i zabrame, dolaze i prema njegovih stvarima, to sve dakle odlaze u ljubav prema Allah subhanahu wa ta ta'ala. I mi nalazimo našem vjerovjesniku Muhammedu alihi salatu u da je mnogo šta bilo drago, da je mnogo šta volio, ali je posebno volio osama sa svojim gospodaram. Pa nam je dobro poznat hadis Nsa ibn Malik radiju allahu wa ta ta'ala kojem kaže od vaše dunja aluka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 volio je mnogo šta, međutim ono, šta, dakle, njegovo posebno stanje u čemu se je nalazno, nalazno se u namazu kada je dozivao svoga gospodara. Kaži mi Muka Ibrahim Rahimahullahu Teala, čije oko osjeti slast u svome namazu na Dunjaluku, osjetit će i slast blizine svoga gospodara na Hiretu. Čije oko osjeti slast, smira i rahatluk u svome gospodaru, u njemu će svi drugi ljudi osjetiti slast, smira i rahatluk. Hm. Ko se bude osamljivao sa svojim gospodarom,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 Pa ukoliko dođe na redba od Allaha i suko bi joj se na redba majke, nimalo se ne treba dvomiti kome dati prednost, Allahu Subhanahu. A onaj koji tvrdi da voli Allaha Subhanahu wa ta'ala, a odazivao se svim drugim na redbama pa na kraju, da udovolji mogo i Subhanahu wa ta'ala njegova tvrdnja, da voli Allaha, da voli Allaha mi je iskrena. je dobro slučaj, jedne prilike, kada jedne prilike došao Omer radija Allahu i Hružiju ruku, Allahom poslaniku, alihi salatu, sa mi káže Allahom poslaniku, draži si mi od svih, ali nisi od mene sáho. Nisi mi draži Kaže, naomere, svedok ti nebudem draži od tebe sáho. Naomere, ponova ruku, káže Allahom poslaniku, sad si mi draži, sad si mi draži od mene samo Kaže, sadomere, sad se sad od potpunno tvoja, sad se od potpunno tvoje ljuba. Upýta mi je, ebu khoseim ibn alik rachim, Allahum teala štajet znak iskreny ljubavi prema Allahu. Aleko ah, je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 od Ashaba, je li? Ebu, ebu Dabba poznato, je li? Ebu Goriere, porier, spominje su njegovu geografiji da je znao svakog dana izgovoriti 12.000 puta, subhanallah. Ebu Dabba otižao još 40.000 puta. A generacija Tabina još je bila ustrajenija u tome. Nisu nikako mogli da postignu da ređu stepena Ashaba. Nisu vidjeli Allahov poslanika Aliji sa Otcom. I to je ono što posebno krasio u generaciju Ashaba. Rekli su im tabiini, jaz mi nemožem nikak postići tu da ređu koji ste vi, ali što se tiče djela potakničit ćemo se. Pa ćemo hnanci kod njih, to su imali brojnija djela. Pa Khalid koji je preselio u 103. godine po Hidri, spominje se u njevoj biografiji da je znao svakog dana stotino hiljada puta izvodite Subhanallah. Znači, jednostavke je zikrija slavila liča Allah Subhanallah koliko mi slavimo veličama Allah Subhanahu. Čak ćemo naći Kur'anski ajta u kojima nam se naređuje dhikr Allaha u najtježim trenucima. Kad nam je naređen dhikr, slavljenje, veličanje, nespominjanje Allah u najtježim trenucima. Onda, kada smo u blagostanju, zar tada da mi spominamo svoje, ali jo ne kaže Allah Subhanahu, Jajuha lathina aminu, idha lakitum fi'atan, fathbutu, wadkuru Allahe kethiran, la'alakum tuflihum. Ovijelci, kada se sukobite s k Budite postojani i Allahom mnogo spominjate da biste uspjeli. Tada, u ratu, u boju, trebamo spominjati Allaha subhanahu wa ta'la, pa šta to tek onda u blagostanu. Zatim, onoj koji tvrdi da iskreno voli Allaha subhanahu wa ta'la, kada se osani sa svojim gospodarom, njegove oči trebalo bi se često nositi suzama, kada se prisjeti sluga gospodara, kada se prisjeti blagodati kojima je okazao, doveo ga na ovoj dunja, nije bio vrijedan spomen i podario stvoriju ga u najljepšem izgledu, li, zatim podario brojnim svoje blagodat potomstvo ime tak, i tako ostao kada se prisjeti čovjek toga ja li trebao bi da svoje suze o Rusiji, je svoje oči o Rusiji jeli su zama. Zatim ljubomora prema moću Kano ta onaj koji tvrdi da iskren voli Allah subhanahu wa ta'ala ne može tek tako ravnodušno gledati kako se Allahove granice narušavaju. To dakle, na primjeren način treba da ukaže, da popravi ako je u mogućnosti, dakle, one koji krše Allah subhanahu wa ta ta'la grance. Zato se kaže, kažu islami učenjaci, da najveću ljubav prema Allah subhanahu wa ta ta'la imaju, imaju oni koji su najljubomorniji na Allahom vjeru. I, I svako od nas, jel' ishodno svojim mogućnostima, treba da pute ljubomoran. Ako te ljubomore ne bude u našim srcima i zostane iz naših srca, onda nema hajera u danu kazam koliko smijem oduž, ibn Qasir, rahimehullah ta'ala, tamo u svom oglednom djelu Al-Bidayah ani Hay'a, spomni dakle, jedan slučaj koji i te kako utsikao na ljubav mnogog običnog čovjeka. Spram Allaha i granica. Spomni se u to Micho miasto gdje je živio taj čovjek, došle je vojska. Ja. I poznato je mali, kada u im danima, se provodi mnogo šta čini a je bio sahadžija ili krojač. Vracalo se to jedno večer na ulicu, a u susjednoj ulici čuo je nekakvu vrisku, reko. I otišao je u susjednu ulicu i primijetio svjetinu, primijetio mnogo ljudi. I ispred tih ljudi jedan vojnik, pijan, odmah je vidio da je pijan, vuče vladu ženu. to do svog stana. I na kraju je odvukao do svoga stana. Neko uzgrabio I primijetil je, zapalala mu zaušit, zapal ono za kako ona kaže, živ bio, pusti me. je rekao, ako se ne vrátim večera s kući, ako ne proborajim večera skot da će mi tato razvoj vraka. I niko se ne usluže, da prijde njemu, žena nako stan njemu, boj sa Allah, šta to radiš, pusti je, to tvoja žena, šta ti je, nije te samota, njemu, podala mi šamor. I uvuče tu mladu sebi u kuću. I ja u On ponovo dođe, razmišlja šta će sve da bude sa tom ženom. I ponovo, na vratar kuca, ovaj kada je vidio, nikak neka više ne pitao, znaš šta hoće opet. Opet ga odala mi je. Pa je sačekao malo, opet opućao na vratar, ljubomora izgara. I poslije kaže da je dohvatio neku dasku i da je da po glavi ovaj stali je upao i ono svijestio se. U nekaj doba u sebi, nema narod se razbježamo. Kad je vidio šta je bilo s njim narod se sad razbježamo. Opipao sad krva i otišao kuće. Kaže, nema. Pa jde. Međutim, od kuće opet nije mogao da zaspi. Cijelu noć, ano. još mole, riječi dođu njene na on. Ako je ne pusti, ako ne noći kod muža, muž će je pusti. Znači, ovaj je uradio što je uradio. Međutim, opet je dok razud vraka do ovog svog pravog muža. I on se dosjeti da ide i da prouči ezan. Prije nego nastupi novi dan. Tokom noći, u toku noći da prouči ezan. Ne bilo ovaj, a bilo je postrajavanje vojske posle sabaha. I on se popio na minarad i počeo da uči ezan. Samo što je započeo, je učuo se topot vojnika. Odmah. Što ti u gubom toba? I kaže idemo kod vladnog, tamo kod vladnog, sad vam krvao nikakav, kad me je vidio smjese, kad mi je čovječe, šta je s tobom, kaže tako i tako, tako i tako, jedan od tvojih. I on kaže ideš sada sa skupinom vajnika, odvedi odvedi ih do njegovih vrata, pokaži jel na njega, jel to taj i mi ćemo riješiti, nikakav je. Li. I poslao je, došli su do tih vrata, izašao je on samo pijan. I s nim su u kratkom postupku završeli. A početak ove priče je bio, dakle, gdje je živio taj stari, pogledajte, dakle, je rekao, gdje živio taj stari, čovjek, jedan je ponudio Emiru namjesniku prije, nekto je postao taj namjesnik ogromnu sotu novca, po, po zajmijom. Kada je ovaj došao na vlasnik, htio da vrati. I ovaj nikako ne može da vrati od njega. I kažu mu, nećeš nikako doći do svojih para, do svojeg novca, osim putem tog starog čelj Krojača. On probal svet drugi velikane, velikane, da, da, da se zauzinaju zanika da dođe do tog novca. Kaže, ne ideš. Kaže, kako? No a ja, svet... drugi, kaže, ako hoćeš da dođeš do svoj novca, to idem. I on je doista odišao s njim, ušao gotov na misnika i kaže, jesti ty dužanš svađen? Kaže, ja sam. Vraćali dmah. Kaže, odmah. Aj se začati. Sam ja sve obišao. Tražio da se zauzimaju i zauzimali se mu, kak' je ovaj ne prenda ništa, ne vraća. A, stav, i stavi, povrga, došao i kažu, šta dužan, dužan, vraćan, kaže, uzmano. I on njemom pričao ovaj slučaj, šta je bilo? I kaže, meni je rekao taj komandjer, glavnik kad vidiš nešto primjetiš kod mojih vojnika ili namjesnika, samo uči za. Pa je ovaj rekao, ovo si dužan, vraćan, ako ne budeš vratio, ja ću učiti učite za. Ja ću učite za. Ja se popijetam, ja naravno Dakle, kako ljubični ljudi ja, ljubim svojom <coughs> Allahu Subhanahu wa ta'la. Zatim, ljuba prema Allahoj knjizi. Onaj koji želi da ispita svoju ljubu prema Allahu Subhanahu wa ta'la, neka izloži svoju dušu Allahoj knjizi. Neka izloži sebe Allahoj knjizi. Pa onoliko koliko se budemo družili s Allahom knjigom, toliko i volimo Allah. Abdullah Ibn Sfud, radijallahu ta'la nije rekao ona ove riječi. Kto želi da sasna da voli Allaha neka soju dušu izloži Kur'an. Pa ukoliko bude volio Kur'an, onda on doista i Allaha jer je Kur'an Allahov govor. Stoga ne toliko je nam da živimo i svoj život provodimo i ostavimo, ne znam učiti Allahov knjigu. Ne znam učiti Allahov knjigu, Allahov govor. Spominjati ga pod njegovom govorom. Sufjan Ibn Jelja rahimahullahu ta'la kaže tako mi Allaha. Nećete postići, dosegnuti vrhunac Islama. Ako ne budete voljeli Allaha, a nećete voljeti Allaha sve dok ne budete voljeli njegov govor, Kur'an. Zatim, žaljenje za onim što ga prođe od pokornosti i zikra Allaha, vjernik koji tvrdi da iskreno volje Allaha, kada ga god prođe vrijeme da on njemu može da učini neko dobro djelo, ne on se kori, on se snabije, on se žali što mu je to vrijeme prošlo, a on njemu nije učinio ništa od dobra. Ništa od dobra. Kao što bi naš poslanik Mohamed Alihissalatu u samom noću, ukoliko bi prespao, sutradan bi, ja ne bi ali klanjal noć i namaz, sutradan nam bi klanjal 12 karta. I kao što je poznan slučaj, čitim se da smo ovdje za Ramazan, što je Ramazan, Ramazan spominjali, Abdullah ibn Amr ibn Asan, koji je došao, ak je bio mladić, došao Bohom poslaniku Alihissalatu, sam zvojeg poslanika da čuju kako se obhodi prema svojoj supruzi, je li poznan sam slučaj, babu ga uženio porodice. I nakon izvijesnog vrena otišao do vidi kako mladenci žive. Pa došao uzate kao snah. I pita kako se moj opadi prema tebi sin. Kaže, eto kako. Ne ti zna za mene, ni ti zna za postelju. Abdullah ibn Amro ibn As postio svaki dan i noću. Cijelu noć provozi ono nas. I bao se pokupi poslaniku Alehi Sabatusa. Pa ga zove poslanika. Abdullah, koliko planjaš? Koliko postiš? A bio mladići. Pa moj Allahu poslanik Ali, sallallahu alayhi wasallam rekao koliko da postim. Kažem Allahu, posem što mogu još 3 dana. Mogu još. Kaže mu da posti ponedjeljak i četvrtak. Kažem Allahu, pozen što je jeo Mogu ja još. Kaže mu da ja posti jedan dan, jedan dan morcem. Allahu, pozen mogu još. Kaže nema više. To je najgđi post. Pa kad ja dumah imam i muas, užije pozni kad ne. Kaže kamo sreća da sam prihvatio prvo posti tri dana. Ali kaže Abdullahi ibn alu ibn alas, znači postio jedan dan, drugi dan nije postio. Jedan dan postio, drugi dan ne postio. Desilo bi se da oboli, to bude na putovanju, što je bio razlog da ne može joj postio. Pa krala žu, zbog toga što nije postio, da bi redao dan za dan, dan za dan, postio bi da nadokradio ono što ga je prošlo. Abdullahi ibn alu ibn alas. Zatim, da vijednik sva svoja djela, da mi, ako tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'la, da sva svoja djela, Smatramo manjkalim, da se ne ustižujemo svojim dijelima, da uvijek smatramo dijela manjkalim i da se brinimo, jesu li nam ta dijela i brinjena? Onaj koji bude tako se ponašao, nikada neće ni stati sa činjenjem dobrih dijela. Onaj koji bude siguran da mu je dijelo brinjeno, da mu je dijelo potpuno taj će stati reći kao što ona reče. Nije pitanje dženneta, ali samo pitanje te ređav dženneta. Dok vjernik koji iskrno voli Allaha subhanahu wa ta'ala, Znat i djerovat i smatrat da nikada ne može izvršiti Allahov pravo. Da nikada se ne može odlužiti Allahu Subhanahu Wa Ta'la za glavu koji Mojho je S toga će sve jedno svoje djelo smatrati manjkavim. I mi dobro znamo najbolje djelo u našoj vjeri je namaz. Nakon šahadeta namaz koji je došlo u hadisu od Allah ibn S'uda. Međutim, mi kada predamo salam, opet kažemo I stop fear Allah, I stop fear Allah, I Tražimo da Allah Subhanahu Wa Ta'la oprostat za našu manjkavost i u tom i u tom najboljem, najboljem dijalu. Pa vam je također poznao slučaje Omer Abd al-Aziz, začinimo se da sam spominjao, Omer Abd al-Aziz je vladao samo dvije godine, ili često ga spominjao kao petog pravednog halifu. Živi, vladao je samo dvije godine, od 99. do 101. hidžorske godine, samo dvije godine. Za te svoje dvije godine vladavine doveo je islamsku državu blagostanje, nije se kome imala dati sadaka, nije se kome imao dati zakat. Nakon toga, bila je ispunjena nepravdom, sjelomaštvom. sa svoje dvije godine vladavine doveo je islamsku državu blagostanja Allahom dozvolom. Pa kada su muslimani vidjeli kakav je doprinos dao islamu i muslimanima, rekli su Omer, kada umreš, Omeri bi naplaza isto je unuk od Omera, tada Kada umreš, mi ćemo te ukopati pored Allahom, poslannika, alihi, salatu, slamu, Ebu Bekra i Omerak. Da ležiš pored najboljiši ljudi. Pa je rekao posebne pa kaže da sretnim Allaha na soudnim dan sa svim krijezima mimo širka jer Allah širp neče prosto voproštio ostal da sretnim Allaha sa svim krijezima mimo širka draži mi je nego da sebe smatram dostoji da ležim porod njih da sretnim Allaha sa svim krijezima draži mi je, nego da sebe smatram dostoji da ležim pred najboljih ljudi a imao je djela i tijela. Zatim sljeđenje Allahovog šarijata, jedan od naj upečatljivijih dokad zadali, volimo Allah Subhanahu wa ta ta'la li ne? Kao što su mnogi počeli prizivati da vole Allah Subhanahu wa ta'la, pa je Allah je objavio. Kada su počeli prizivati, Allah jubjavio, Reci, ako tvrdite da volite Allahom da me ne slijedite, Ako tvrdite da volite Allaha, onda mene slijedite, ono sa čime sam ja došao. A to je jedan od najvećih pokazatelja da li volimo Allaha subhanahu wa ta ta'la. Koliko se odazivamo šariatus kojim je došao Allah a, poslanika alihi sallatu wa sallam. Pa kažemo kefiru komentara ovoga ajeta. Kaže, ali časni kur'anski ajet donosi sud o svakom onome koji tvrdi da voli Allaha, a nije na putu Muhammeda alihi sallatu wa sallam. Donosi sud, presuđuje da je takav lažac u svojoj tvrdnji i bit će lažac sve dok ne slijedi u slijedio šarijat Muhammeda alihi sallatu u sallam i riješio i djel. Za mahšari rekao još opasnije riječ. Onaj koji tvrdi da voli Allaha suprosta da se sumetu Allaha od poslalnika alihi sallatu u je lažac. Allahova knjiga potvrđuje njivu ulaž. Tko drugi? Allahova knjiga potvrđuje njivu ulaž. Ako vidiš nekoga da spominje Allahovu ljubav a da pritom udara rukama dlan od dlan, pjava, igra i svoj glas podiže, kao što vam je poznate, jel' kos. Onda nema ima ni malo sumnje da takav niti zna za Allaha, niti zna što znači voliti Allaha. Ahl Suf, Sufje, da, da je to ljubav. Da u ljudi i ostalo, jel, igranke i ostalo, spjevanje da je u tome, jel' iskazivanje i pokazivanje prema Allahu. subhanahu wa ta ta'la. Zatim prijateljevanje i neprijateljevanje u ima Allaha dokaz da volimo Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, kaže od potpune ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku jeste i prezir onoga koji se suproslade Allahu i njegovom poslaniku. Dakle, da ne prema onima koji se suproslade Allahu i njegovom poslaniku. Ali mu nabi, rahimahullahu ta'ala, kaže doista je ljubav radi Allaha u stvari i ljubav prema Allahu. Da voliš radi Allaha u stvari to je i ljubav prema Allahu. Da voliš Allah. Zatim, jel da volimo dobro i čestite vjernike, kaže Kermani, Rahimahullahu ta'ala, iskazivanje ljubavi prema Allahu i Mevlijama, Allahom i Štićenicima, Allahom i Lobaima, pokazujem ljubavi prema Allahu. Ibn Hajar, Rahimahullahu ta'ala, kaže znat ljubavi prema Allahu i ljubavi prema njegovom poslaniku jeste iskazivani ljubavi prema njegovim sjedbenicima. I mi ćemo naći brojne, jel, hadise u kojima se spomni ko bude volio tovi i taj voli i Kaže Allahu poslanike, ali i salatu, sam huseni od mene. Ja sam od Husena. Allah džezavelu ti onog kozavog Husena. Usen je jedan od mojih odranak. Kaže ko bude volio Alihu, taj voli i mene. Ako bude volio mene, taj voli i Allaha. A onaj ko ozi Alihu, taj nas i mene, ko mrzi, mrzi mene, men, taj mrzi i Allaha subhanahu wa Ja ko tvrdo voli Allaha, nego u posuniku na koji sam, to se sabrani hadisit po pitanju je od nego ja srava. Za tim životu na duňialoku. To znači živiti skromno da se ne uzdježe, da se ne uholi, da ne bude narvan, jer na dunja luku. Mohamed ibn Mubarak, rahimah Allah ta'ala, kaže nije potvrđeno da je nek potvrdio da voli iskreno Allah subhanahu wa ta'ala, a da je pratirano jau. Da se pratirano na jau. Kad ako ljuba Allah subhanahu wa ta'ala traže da budemo skromniji u na ovom svijetu, da svoje srce vežemo za Allah subhanahu wa ta'ala, vežemo je za akhidrat, za mnogo visočije stvari. Pa da što od prijedlike, kozom možemo sve provjeriti. Koliko volimo Allaha koliko se trudimo da se Allah nikom tajli, ono što smo naučili hevs poponadimo ili kako da tosimo, mushaf rukama učimo Allahu govor, koliko zikrimo Allaha subhanahu wa taala, koliko noći ustajimo na noćnom molazu stojimo li u obdje, koliko prisjećujemo se sa svojim gospodarom razmišljemo da kao tim noćima o kojima je bilo u dje govora, osudnjem danu i susretu sa Allahom i ostalo. Koliko slijedimo šarijat, koliko se odazivamo Allahom i narodom, njegovim zavrnjama i sl. Razluzi koji dovode do iskrne ljubavi. Dakle, ako nema pri nama ovih halameta, ovih da šta da činimo, pa da iskrno zavrnimo svoga gospodara. Prije svega Kur s učenjem Kur'ana sa razmišljanjem. Dakle, da što je god moguće više, učimo Kur'an, ali, ali sa razmišljanjem, jer je zbog toga objavljen Kur'an. Objavljen Kur'an nije samo da se jeli čita već dakle da se razmišlja o njem. o nekoj bude razmišljao o pročićenom taj će izvlačiti poruke i pouke i raditi po soponjam cijeli dakle objavi Kurana jeste da se radi po njemu on je upusto recept kako da svoj život na donjamu provedemo fala jete de beronaldo an an ala qulubina fala rasul muhammad zašto oni ne razmišljaju Kur'an ili su im sa srcima katanci je suđeno na srcima katanci, Jesu bi nam na srcima katanci? A razmišljamo ali o Kur'anu, a ako ne budemo učiti, učiti, učiti, učiti, Ja ne razmišljati. Huzay Fejnog Jemana radijallahu ta'la kaže Kladnal sam jedne noći sa Allahim poslanikom a.s.m. Pa je odpočeo namaz sa surom Al-Baqara. Pa je učio, učio, učio, rekao sam u sebi staće kod stov toga, otiče na ruku kod stov toga, a je otišao dalje. Pa sam rekao u sebi Proučit će surove Bekare na dva rekada. To će do 143. propaloviti surove Bekare, otići, zatim na drugom rekavatu, kaže, fa nebao, pa je otišao dalje. Pa je proučio surove Bekare, pa je počeo učiti suru Nisan. Pa se je vratio na suru Al-Ivran. Kaže, kad god bi prošao pored tesbihara, a učio je, kaže, polako. Kad god bi prošao pored tesbihara, kao bi, subhanallah. Kad god bi prošao parodistijazita ili ajeta u kojima se spominje da se tražio da Allah, subhanahu wa ta'la, dovije pored, pored tekvira, izgovorio bi tekvir i slično. Ja. Takav bi bio Allah poslanik alihi s.a.v. Dakle, onome što je učio, razmišljao, jeli, znao šta uči, pa dakle od nas se koliko toliko potraži da takvi budemo. Zatim pokoravanje Allahovim naražbama, trebamo težiti da što kod čujemo iz Allahove knjige ili, Sunnata Allahov poslanika, ali i salatu sam zavisno, je li to obaveza, da se odazovimo tome, da se odazovimo tim naredbama. Nećemo nikad postići ljubav, nećemo nikad da zavutri Allah subhanahu wa ta'ala ako budemo odgađali, mudrovali. Allah molimo za postojanost. Dobro nam je ha? jasno i svjedaći smo kako neki koji su nas podučavali, koji su nas uvodili u Islam prije 15 godina sa dihnima. Allah nego je, zna, ovih mnogo zna pitanja o ih djela srca. Možda je da dakle, kao ovih 10 tak dana bilo na brzinu mnogo šta nabacano, nabacano, ali tako dakle, trebamo posvetiti pažnju svom srcu. Proispitati svoje srce. Ta sposobnost može biti ali antidoga. Kao što i stablo koliko nebude imalo korijena brzo će se sasušiti, da isčese, će se brzo sasušiti. Zato dakle korijeni naši treba biti duboki u srcu ova djela srčana djela da to trebaju biti duboka zato budemo ni zapostavljali Allaha narodbe traže imali neko da je neko drugačije rekao je nešto drugačije rekao jer tu nije dokaz je ali iskrena duva je prema Allahu spramo to kaže daga robcite za Allaha činiti mu pokornosti ostavljajući mu ne pokornost jeh ibn muzah rahime Allahu kaže nije iskren onaj koji tvrdi da voli Allaha a neke granice njegove granice narušao Nije iskreno svoje tvrne devoli Allah. Zatim, približavanje Allahom na filama, što je god moguće više ako smo u mogućnosti na file, jer je da bilo od namaza, bilo od postari i drugih dobrovoljnih i badite nakon obaveznih svakako. Poznam vam je dobro hadis u kojim se spominje, ničim se nove robe neće više približiti kao što će mi se približiti obaveznim. Onim što sam mu stavio obavez, što sam mu učinio obaveznim, propisao. Zatim neće prestati mi se približavati sa dobrovoljom, sa anafilom sve dok ga ne zavoli. Sve dok Allah subhanahu ta'la ne zavoli, a in zasigurno Allah subhanahu. Zatim, kako mnogo mnogobravno spominjano je Allah subhanahu ta'la, Bikr, spominjanje, da što je god moguće više. Eto, možda radimo tokom dana, pa ne možemo da panjamo mnogo. Teško nam da postimo. Ali ništa nas ne sprečava za našinom ili za autom za volanom. Slušalo dozikrim, slavimo, spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jed Allah subhanahu wa ta'ala ta mbrojni mjestima u Kur'anu al-Kerim govori o zikru. postiče nas na zikr, upravo kako vi smo je danas slušali s ovog mjesta ispunili zikrom. Pa spomni nakon redkih bariyta, opet do zikrina, slavimo veličano Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon posta, odin tukmelu al-iddeta wa lutakbiru Allahu ala lahadakum walan nakum tashkurun. Ako da upotpunite, dakle završite s postom, تنشت التكبير ينامي المزنة يقول كالزاور شيمو رباه رمضة سيدونسي التكبير تكوجر قد حجة كالزاور شيمو سحجم كاجه الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكر الله كالزاور شيمو أبريد ما الله أغريك ذكر شيمت فكاجه الله سبحانه وتعالى زنامز فإذا قضيتم الصلاة فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم كالزاور شيمو نمازي معكم da zivajte Allah'a, vzpomnite Allah'a i stojete, i siedete, i ležete patakujte za džum'u fa izha kudjeti s-salatu, fa ntashiru fil ardi odtaqu, min fadli Allah'i vodguru Allah'i katiram kada se završi džum'a namaz, suri džum'a kada se završi džum'a namaz, visi razidite to Allah'u i zemni držite Allah'u blablabla, radite ali vzpomnite Allah'a subhanahu wa ta'la nabu da biste postigli ono što živite, da biste postigli uspeh Kao namoći subhanallahu teala možemo Qur'an čitati, možemo zikriti, je li ne bismo dužali bi pouku poruku koji sve život ispunjen njima. Zatim davanje prednosti onome što Allah voli na onom što ti je voliš. Davanje prednosti na to da dakle, to ono što Allah voli na onom što ti je voliš. Kako dakle, trebamo se ovako postaviti kad nam dođe narod od Allaha, dođe od naše nefsa i petok, desetok, onda da bezimalo vognjenja datnimu da prednost Allahu subhanallahu teala. Dakle I to nećemo vam moći, osim da činimo ono što Allah voli, makar to bilo i teško našoj duši. I da ostajemo ono što Allah prezire, makar to bilo i drago našoj duši. Da činimo ono što Allah voli, makar to bilo teško prezirano našoj duši. I da ostajemo ono što Allah prezire, makar to bilo i našoj duši. Ja. Zatim, jel razmišljamo Allahom dobačinstvu, Allahom blagodatima, bitljivim i nebitljivim. Ja. Jer onaj koji bude razmišljao i uviđao Allahove blagodati taj će i zavoljeti vlasnike te blagodati. Zavoljet ja će subhanahu wa ta'ala. Ne moj. Ko razmišljao o Allahovim blagodatima, a pogotovo kada ih izgubi, onda će i zavoljeti onoga kojima je podario te, te blagodate. A njegove blagodati su, njegove blagodati su brojne. Wa in teutu ni' ametallahi wa tuhsuha. Ako biste vi brajali Allaha i brajati, nikada ih ne biste, ih ne biste mogli nabrajati. Zatim ono što se Allahu žalimo danas, spoznaje Allaha imena i njegovih svojstava. Spoznaje Allaha imena i njegovih svojstava. Poznavanje Allaha imena. Da poznajemo svoga boškodara kroz njegova imena. Kako da zavodimo Allaha subhanahu wa ta'la kada ga ne poznajemo? Kako da zavodimo Allaha subhanahu wa ta'la kada ga ne poznajemo? I Allah najbolje zna то есть разлог нашей как якобы придерживания за благовер, что мы познаем Аллаха субхана ва тааля каку треба. Удольно й мир, У тебе рахимуллаху тааля shvati, nauči, da nema grbog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, ovisnost o Allaha, poniznost pred Allaha, skrušenost, iskazivanje skrušenosti, straha poštovanja, samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, da pred njim budemo ponizni, da budemo onjemu ovisni, a u svih, dakle, drugih neovisni, jeli, kod drugih, da budemo, jeli, ponosni. Zatim osamljivanie sa Allah subhanahu wa ta'la u trenuci na nekoho spouštania na vodu javnočko nebo, tako u zadnjoj tracini, u zadnjoj tracini nači, na noćnom namazu, kada dozivamo Nego naborom. I kako je došlo u govoru Abdullah ibn Mas'uda radi Allah'u ta'la, mnogobrojno učenje Kur'ana, tako čisto učenje Kur'ana iz Mus'hafa. Kažel Abdullah ibn Mas'ud, koga raduje, da voli i Nego poslanika, neka učil Mus'hafu. Neka mnogo uči u Mushafu, koga raduje, koga želi da zavoluje Allaha Ravniho, u njegov poslanika. Neka uči Mushafu, ja zašto? Zašto? Zato što Kur'an mnogo govori o Allahu. Zato što Kur'an spominje Allahove narodbe. Allaha je zavran. Zato što Kur'an spominje Allahove glavodate koje su nam ukazane. Pa ono ako bude mnogo često učio Kur'an i pralazio od tih arita, uzimalo po ruku i po ruku, zasigurno će ispoznati svojega gospodara i zavoliti ja. Ali i druge razloci, međutom zadovoljčeno sve salve i plodovi iskreni ljubavi pravallahu subhanahu wa ta'la. Ko zavoli iskreno allahu subhanahu wa ta'la, kakav će njegov život biti? Šta će dobiti kada allahu subhanahu wa ta'la? Koji koristi jeli, i plodove? Pa prije svega postizanje slasti imana. Postizanje slasti imana, onaj koji bude iskreno volio allahu subhanahu wa ta'la, živaće u svojoj vjeri. Najveće se ni zašto mijenjati i ustrajavat će u toj vjeri. Bud je ali iskreno volio svoga gospodara, ostrajavaće u toj vjerni. Sve do svojih zadnjih trenutaka Vjali, na ovom svijetu, na tunjavku. Boma dobro poznat hadis Anasa ibn Malika radiju Allahu tanda i rekao Allahu poslanika alaihi s-sadatu s s s s s s s s taj će osjetiti slasti man. Zatim, onaj koji bude iskreno volio sloga gospodara, imao pri sebi ova i bude iskreno volio sloga gospodara, bit će zadovoljan lahom odredbom, ma kakva bila, kako bila teška i gorka po njega. On će biti zadovoljan zadovoljan, jel, tom tom odredbom. Pa Amerudnu Kajs rekao je prelijepi vječi. Zadvolio sam Allaha iskrenom ljubavi,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 Pa su mu rekli, umrijećeš kod ta bolest, nije se umrije, kaže dobro, kuda onda ide se sa mnom kad umre, pa su mu rekli, ideš kod Allaha. Kaže, zar da prezirim da idem onome od kojeg nisam doživio osim dobro. Zar da prezident da idem onome od kojeg nisam doživio osim dobro. Zatim, neovisnost o svima, izuzel Allah subhanahu wa taf, onaj koji bude iskreno volio svoga gospodara, bit će neovisan od svih, ovisan jedino o njem, Allahu subhanahu wa taf što god mu neko pođu di od dunia uka, on če reči vallahu khaylun v aluqa, kudallaha jeb, bodi situaciji se nalazio za nas možda ne prebrodivoj, ona iskrni allahu rob, če reči la ta'hizan, inna allaha lma'na, nažalostis allaha eslama. Kalla inna mā iya rabbi sajedi, nikav, allah, moj gospodare samu, onci ukazati na pravi put, neci se ponižavati, ali drugima, već zbog svojej iskrnih ljubavi,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 pohvalite ga, spomenite ga po dobru, Kažu ashabi, pohvalili smo ga, spomenuli po dobru, ono što smo znali o njemu jeste da je volio Allaha i njegovog poslanika. Zatim, ulazak u džanju, da sigurno spas od vatre, jel i da ishrine ljubav prema Allahom subhanahu ta'lu, nema drugog ploda, nema druge koristi od ove, ulazak u džanju i da se spasimo, jel i džahnjom skrivatre i suviše je dovoljno. Prenosi se od dana srednje Malike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 jedan, ili od plodova, jedna od koristi, iskreni ljubav prema Allah subhanahu wa ta'la da Allah subhanahu wa nas, nas zavoli. Pa ga molim subhanahu da budemo od njegovih iskrenih rogova, onih koji će slušati ono što im se govori kazuje, za zatim slijediti ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa da nas podrži u činjenju ovih dijela kojima dolazimo do iskrenej ljubavi prema njem i njegovej ljubavi prema nama. Hvalim ka SubhanAllah, da budu izadu od naslama doksu na dojenku, da budu izadu od naslama, kada nam pošali imenaka smrti, da nam dušu, da budu izadu od naslama, kada nasudra izvede predsedat da nasvi vira. SubhanAllah, abihamdika.